Сторінка сорок п'ята Вони сіли у візок і швидко помчали сріблястою бруківкою до королівського палацу, що вимальовувався вдалені «Цей палац маминих бігодів!» – мало не скрикнула Агнія, проте вчасно схаменулася, адже наличить підозрювати господарів у крадіжці, та й мама нерідко сама губить речі У палаці скрізь горіли свічки на варті стояли лицарі. Вони вклонилися гостям і пропустили їх до середини. У залі лунала та сама пісня, що й на балу в підванії. Ми пливемо в жовтому човні, жовтому човні, жовтому човні, а той човен шкрябає по дні, шкрябає по дні, шкряб шкряб. З великими перешкодами друзям вдалося наблизитися до колони й глянути вгору. Здивуванню Агнії не було меж. На троні вусідав щасливий король між стін, а поруч із ним пихато оглядала присутніх плакитна королева Омеляна. «Прибули нові гості!» – оголосив церемонімейстер Жучок, помітивши Агнію та стрибунця. Хто ви? запитав між Стін. Ми прибульці з підвані, сказав стрибонець і взявся за руків'я шпаги, готовий будь-якої миті захистити свою даму. З підвані? пролунало залою.